Коріш для себе Пригорнути щось тепле, ніжне Цілковито залежне від тебе Від твого розуму, вміння Від твого серця Господи, як же давно не мав він отого того відчуття розчинення в іншій істоті Маленька мешканка Лондона чи знаєш ти, кого мені нагадує твоя трішки від копилина, наче ти ось ось заплачеш губка? Орест тихенько торкнувся вустами дитячої щічки. Спи. Спокійно, безтурботно спи собі, Леслі, все погане минуло. Зовсім скоро ти будеш цілком здоровою. «Якою ж красунею ти виростеш!» Сигнал вимкнутого монітора зазначила на пульті медсестра і мирщі прибігла на допомогу. Монітор малював рівну лінію, а Леслі згорнулася собі клубочком, така маленька біля широких грудей російського доктора і по-дитячому беззубу посміхалася незрозумілій, не англійські пісенці, яку він тихо муркотів у дитяче вушко. Тієї ночі він не спав. Не тому, що тривожили думки, мучила совість чи інша хемера, вигадана філософами для запудрювання мізків бідолахам, яких немає грошей. Йому не з'являлися закривавлені хлопчики, він, слава Богу, не вбивця і навіть не самовник убивств, Чого-чого, а мокрими справами совісті не обтяжував. Знову про совість. Тьху, хто її вигадав цю російську інтелігентську моду на усілякі слізні штуки, як-от аналіз зроблених підлот, прикрій реміністенції, перверзії – рефлексії, ще якась там херня. Ото вже і лаятися почав, наче ті безмозькі бекі в малинових піджаках. б тільки пальцями навчитися крутити і після кожного слова вижовувати, наче орбіт без цукру, тіпа і чисто. Єдине, що дає життю сенс, це гроші і влада. Ні, тоді вже не єдине. Ну, дві речі, гроші і влада. І того, і іншого мав аж задосить, Мабуть, навіть за багато, аж до пересичення. Кажуть, щастя то здійснення бажань. Ну, от нарешті досяг він у житті тієї межі, за якою нездійснених бажань не існує. Чого не забагни, митью принесуть у дзьобку, Лиш пальцями клацне. Чомусь тепер і не хотілося нічого. Підвівся, випив соку зі склянки, Яку кожен вечір ставив на низенький столик На вигнутих ніжках біля ліжка Максим. Не з пакета, зі справжніх свіжих грейпфрутів. Молодець Максим. Платню йому підвищити чи що, а може не варто? Він і так уже наче президент отримує. А куди цікаво він гроші витрачатиме? Постійно з ним, постійно поруч, наче двійник чи сіамський близнюк. Може в казино його повести, в рулеточку пограти, начебто він це любить. Ото дожився ти, старий, клопоти обсіли, як охоронця розважити. Ні, зовсім не старий, нічого літа лічити. Ніде ж нічого, не болить. Кілька разів рвучко нахилився, торкнувся долонями підлоги. Є ще порох у порохівницях. Кажуть, ця вправа тест на гнучкість хребта значить і на молодість, отож не пора іще підкови здирати. Хто ж це казав?